Auriz behi gajalda egonkari hotxagabia agoitz eta garrazi baigogiko eskualdeetako eskuara ikasle eta irakasleak elkahlanean ari dira abendotik hunat. Binazkatze sistema bat dute plantan ezagia eskualtegien artean. Etzen lehen aldila garrazi eta baigogiko aekek binazkatze sistemak egiten zituztela, ahatik lehen aldikotze dailtza hauzuegiekin bideohtan. Partaidetza horien helburuez, maialen ejekar garaziko aekako permanentea. Elgah ezagutzeko, biztandena, izana erakasle eta ikasleen artean, eta biga jena gehien bat ere er, er, eskolaaren erabilera sustatzeko ikasleen artean edo ikasleen baitan. Uh, betiko erronka baitugo, bai uh, klaseak eskola ikasi, bena gero importantena dela kanpoan pratikatzea, mintzatzea. Eta hori gaske uh, beden uh, ikaskideekin ara eta chartus egi eta uh, hizkuntza mailan ere jersako zakote mm. uh, Uh, mintzatzea edo praktikatzea beren mailako uh, ikasleekin. Pirineoetako aekan, egunta amak bat ikasle dabiltza, garraziba igorikoan behiz, lauro bat, eta denetarat, hogoi bat erakasle klase emaiten. Binazkatze horrek, taldeen osatzeari begira, egestasun bat izan duela, eta behitze alde amankomun frango ereak eztu direla, maialen ezekar. Erren genezak perfil bertxua ere, ingurumen bertxuan bizigira, izan han edo, edo hemen, Inguru manazki eskualduna dugu eta haramendiko girua ere, uh, olako hainbat uh, uh, alde uh, amanko munditugu. Abenduan asizen binazkatze hori, erakasleek elka jezagutu onduan talde bakotxa joan da bere ahemana lotzen. Ikasle eta erakasleek ere funtzean, zehu jartzun egindakoten proiektua hori haipatu dauku maialen ejekajek. Eskuararen erabiltzeko eta bizipen enpartekatzeko espazio behi bat sortuz joan baita. Pizgari bat izan da zena isaz, eh? eta hau argabian eh, eskuara erabili dute, eh, berdin, eh, psikolan behinu gehiago, baitzuten helburu. Bait dute helburu hori, eh, jendea ezagutzea, eskualdunak ezagutzea, Eta hostean ezan bezala, beren uh, bizi, pen, bera dutenak ere ezagutzea. Eta, um, eta eskualde behiak ere, izten dena, eta gu er, egukere, ez dugu, hango eskualdeak ere ditugu dugu behar bezala ezagutzena. Uh, Ajeman horiek berri sustatzea eta ere uh, hogeitarazi, uh, eta hoagtarazi. Ara, bi eskualde horien edo bi uh, mendi imazal horien artean bazela eta badela ajemana. Izan dela orain baino biziagoa, bainan gure eskuda ere uh, ahabiziaraztea. Pirineoetako mendien bialdeetarik eskualrazko zubiak eraikiz.